الحمد لله رب العالمين وعاقبه للمتقين ولا عدوان على الظالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم الله عليه وسلم. الكتاب الاربعون النووي كتاب الحديث طلصوا مع حديثين حديث حديثه الاول و الثاني حديث طبقتك حديث الثالث حديثه, حديثة, حديثة, حديثة الثالث انا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دنيا الإسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وايقام الصلاه وإيتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان في حديث tumepitia sana hata katika hadithi ambayo imesangulia hadithi ya pili tumeongelea haina mambo mengi hadithi ya kwanza na ya pili imepokelewa na Umar ibn al-Khattab sasa hii hadithi ya tatu mtoto wake ndio amepokea ambayo ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab anasema nilimsikia mtume sallallahu بني الاسلام على خمس و الاسلام مئجنجيكا juu ya mambo matano shahadati alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ya kwanza ni shahadati alla ilaha illa allah kalima tauhid shahada la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah yakuna muula basai kuabudiwa ka haki isipokuwa allah subhanahu wa taala jambo la pili juu ya kusimamisha sala wa itai zakah na kutoa zaka kwa haji al-bayti na soma na kuhiji na kufunga mwezo mtukufu wa ramadan hizi ndo jambo ambazo uislamu umejengeka juu juu hilo na tukiangalia hizo mambo ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja katika hadith jambo la kwanza ni shahada shahada mbili hiyo ni wanasema ni amal ya ya haina, haina makazi mengi unatamka una na mdomo unaitakidi kwa moyo Inatosha lakini katika sala unasema amalun badani yani matendo ya mwili sababu mtu akiswali mara nyingi anatumia mwili yake katika kuswali ibada ambayo ya mwili Natukikuta, katika, katika uh, jambo la tatu ambaye ni zakah vita zaka, Ni amal ama ibada ya mali mtu anatumia mali yake kufanya ibada kama hii ya tano ni haji lakini haji Inaeza kuwa ni ibada ya mali ambaye mali ibada inatumika mali na ineza kuwa ibada ambaye haitumiki mali kwa sababu kwa mtu ambaye mfano hako mbali na mka ha, hako mbali na mka hako mbali na Kaaba mtu kama huyu si lazima kwake kutumia mali kwenda kuhiji lakini kwa mtu ambaye akumbali kama sisi ni lazima awe na mali ya kutosha ya kumpekea huko. Hiyo yote ni kuonyesha kwamba kuna tafauti kati kat ya hizo arkan ambaye ni tano. Kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala ametafautisha hivi ili imtihani itimie. Kwa Allah Subhanahu wa ta'ala ametupatia kitu kama hizi kutoangalia nani ndo atafanya hizo ya ibada ambaye amamrishwa na nani hafanyi. Na tukiangalia kuna wengine ibada ya salat au ni raisii lakini ya ibada ya haji kwao ni ngumu kutoa mali ngumu zakaa vile vile kuna mtu mwingine katika ibada zote akusawa lakini kutoa mali kwake ni ngumu na kuna wengine kutoka katika ibada ya zaka, kutoa mali ni rahisi NPS lakini katika sala hapana na kuna wengine wanaweza wana hizo zote lakini kufunga haoezi ndomana tunaona wakati wa ramadhan mtu katika sala unamwona umoone katika sala lakini wakati wa somo saum hata moja mpitiko sababu Allah Subhanahu wa ta'ala ametafautisha kwa sababu tabia ya binadamu iko tofauti Allah Subhanahu wa ta'ala pia akatofautisha hizo ibada kila mtu ambaye haezani na somo angaliwe katika mlango ya sala kama unaezana mlango wa sala njie katika mlango ya zakat ambayo ni ya, ya kutoa mali unaweza Allah Subhanahu wa ta'ala ametafautisha kwa ajili ya mtihani kutoangalia tukiingia katika hadithi inayofuata ni hadithi indego kidogo alhadithu rabi an abdullah ibn mas'ud hadithi imekokolewa na abdullah ibn mas'ud qala hadathana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu anasema alitu simulia ma'a mitwabiya mtume sallallahu alayhi wasallam hali Hal yeye ni sadiq anasema Ukweli al-masduq yani mtu ambaye anasidikishwa Abdullah bin anhu, hadith na maneno mtume الله عليه وسلم mtume ni mtu, sallama, mtu ambaye wukweli, na mtu ambaye anasidikishwa Kusababu, yale vitu katika hii hadith ni ambaye amal al yani ambaye hakuna wa rahisi kujua Spoko, eh, hata kama watu wa technology sahii watataja hizo vitu lakini kuna vitu vingine hata wao hawakuweza hawa, hawa, hawa kujua ndio Abdullah bin Mas'ud kabla hajataja hii hadithi kama hii akasema tume sallallahu alayhi wasallam amesema Ambaye ni sadiq al-masduq yani mkweli mtu ambaye anaongea mkweli na tena mtu ambaye anasidikiwa kweli ambaye amekuja nayo anasema inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan mojawenu wakati anaumbwa inakusanywa inakusanywa yani ay yani vile vitu ambazo anaumbwa nazo yani inakusanywa katika tumbo yom, mamake, 40, ina baki, yakuwa, Mutu, qabla, ya mamake yake 40 yawman siku inabaki hali ya kuwa ni kitone mtu kabla hajaumbwa stage ya kwanza ambaya napitia ni nutfah ni mani kitone cha mani inabaki katika rahim ambaye itumbo ya mama siku ya 40 nutfah haliakuwa ni mani yake thumma yakunu alaqatan mithla dhalik staya an baina hiyo ni damu ambaye imeganda hivi damu iliyoganda yondoinetwa Alaka hiyo pia mithla dhalik inakuwa siku 40 vile vile. Inakuwa siku 40 hali yakuwa ni damu iliyokuwa imeganda. Tumayakuwa mudagha mithla dhalik ikitoka katika stage ya damu inaingia katika stage ya kito yani kipande cha nyama. ni kipande cha nyama ambaye mtu anaweza tafuna yani kiuki kiasi ku mtu ambaye anaweza tafuna hii ndio inaitwa mudagha kwa hivyo stage ni tatu stage ya kwanza anapitia nutfa mani maji peke yake ndio siku ngapi siku 40 stage ya hii maji inabadilika inakuwa ni damu Ikitokwa kwa damu baada siku 40 inakuwa eh nyama kisha tume sallahu anasema baada ya hapa inatumwa kake malaika sayamfu fihir ruh malaika kama huu atapuliza roho katika nyama ama mtu ambaye mtu kama huyu wa yumaru bi arba'i kalimatin kisha anamrishwa na mambo manne jambo la kwanza bi katbi rizqihi yani kuandika riziki yake huyu mtu kabla kabla katika tumbo la mama yake asandikiwe kile kitu m hmm? so kwa sisi bado tunakuwa na wasiwasi mwingi juu ya riziki lakini Allah subhanahu wa ta'ala hata kabla tujazaliwa acha tuandikia kila kitu bi-katb jambo la kwanza ambayo naandika ni riziki yake ambaye atakula wana na wanasema riziki sambuli mbili kuna riziki riziki ambaye ni ya maanawi yani riziki sambuli mbili kuna riziki ambayo tunajua kukula kukunywa hiyo yote ni riski mavazi hizo ndio risk risk ya pili ni risk ya amal huyu mtu atakuwaje huyu mtu ni mtu wa imani ama mtu wa ambaye ni mwovu mtu wa uh, imani ama mtu wa mwovu elimu pia vile vile mtu ambaye atakuwa na elimu ama mtu ambaye hatakuwa na elimu thumma yuamaru bi katbi summa yu'maru bi arba'i kalimati atamrishu malaika kama huyu mambo manne la kwanza Bikat bi katbi riskihi kuandika riski yake wa ajalihi yani siku gani atakufa wa amalihi na matendo yake atatenda matendo gani washaqiin au sa'idin yani atakuwa ni mtu mwovu ama atakuwa ni mtu mzuri hiyo yote imeandikwa hali yakua mtu hapo katika tumbo la mamake mamake ma fa wallahi alladhi la ilaha ghayru na hapa ko ile mtu ambaye hakuna molezi kwa yeye hapa kuna kutilafi قولي kwamba hii ni kauli ya ibn mas'ud ama kauli ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam lakini araji mtu ambaye amepokea hadithi ama niemtume sallallahu alayhi wasallam tutarudi katika asili asili ni yote katika hadithi ni ya mtume sallallahu alayhi wasallam inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli aljannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira tuume sallallahu alayhi anasema moja wetu ni kufanya amali ya watu wa mpaka itakuwa haijabaki baina yake na janna kidogo muda uh, kadriya shibr fayasbiqu faya alayhi alkitab fiy'malu bi'amal ahli alnari fiyadkhuluha ile maandishi ambaye ameandikiwa akiwa ndani ya tumbo ya, ya mamake inamfikia mpaka mtu ambaye alikuwa akifanya ibada nzuri atateleza kidogo atafanya amali ya watu wa motoni na ataingia motoni maisha yake yote alikuwa anafanya ibada ibada alikuwa anaonekana ni mtu mzuri lakini inafiko misho misho ya anguria yake anafanya mambo ambayo ni si mazuri ataingia motoni wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar na mmoja wetu atakuwa ni mmoja kufanya amali ya watu wa motoni hata ma yakunu baina hu wa bainaha illa dhira pakke takuwa haikubaki baina yake na moto isipokuwa qadri kidogo qadri ya yani ile maandishi ambayo ameandikiwa hali yakokua katika tumbo la mama inampitia ama inamfikia mpaka atakuwa ni mwenye kufanya amali ya watu wa peponi anaingia anaingia peponi kwa hivyo mtu kadiri unaoona kwa dhahir mzimu mtu vile unamwona kwa sababu alqulubi baina baina asbu'ain min asabi arrahman yani moyo ya wanadamu iko baina ya kidole viwili ya Allah subhanahu wa ta'ala anaiza bilisha leo unaweza unaweza mtu muislamu yasbihu wa kafiran wa yumsi wa kafiran mtu hali muislamu ikifika jioni ashabdalika katika uislamu na mtu anaweza kufikiwa na usiku aliyekuwa ni muislamu ama si muislamu anafika asubuhi haliakuwa ni muislamu kwa hivyo vile unavoona mtu dhahiru gumu vile unamuona kwa hivyo hii hadith inazungumzia mambo ambayo yani. mambo ya ghaibi vitu ambavyo hazionekani lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutajia katika uh, hadithi kama hii na kuna mas'ala bin Uthaymin rahimahullah ni sharhi sahihi hadith hitaja anasema uh, je tumesema stage ya kwanza mtu ambaye anapitia kabla haijaombwa ni stage ya nutfa yani ile maji piki yake kwa kasi 40 je inaweza tolewa hii maji yani mtu anaweza toa hii maji kabla hajakuwa alaqa amanini ana sema sema al-fuqaha fi hadha ala qawlin yani mafukaha, katika hii masala ambaye yani kutoa hata kabla hajakuwa hajagulizwa roho ama hali ya kuwa Iko maji maji hiyo maji ya mani iko ndani ya rahim tunaweza toa ama hizo hatuwezi toa yamesema alio la ma ala qaulen yani maula ma wako qaulin kauli ya kwanza wanasema inaweza tolewwa wala haina waswasi ni mubah lakini amesema kauli ya pili ni qauli ambayo wanao sema haezi tolewwa akatumia ya hadith yani akataja kwanza ile aya anasema Allah subhana wa salaam anasema yaani fadjalnahu fi qararin mkin ila qadarin maluhi maji tumu yak qarar yani, mahali maalum mpaka muda maalum atisha itakuwa ni yenye kuballika yenye kuwa ni binadamu kwa hivyo mtu kubadilisha na kutoa maji ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amepangia yani kwa ajili kuumbia kutoa ni makosa na akasema hiyo kauli ya pili ambayo inasema inaharamisha kutoa hata kama ni maji Nasema hiyo fauli ndo yenye nguvu na kurejehesha fauli hiyo ya pili. <tip> <tip> hiyo hey ndo hadithi yetu ya pili leo. Tutakuwa tunasimamia hapa insha Allah. Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu